Забував слова. Плутався, ніяковів. Мені ставало важко, здавалося, що я, видаюсь, смішним і незрадним. Хотілося покинути усе і втекти геть. Боже, а якби я не залишився, не переміг себе. Не було б Марії Терези в моєму житті. Не було б і пако. Не було нічого. Але вона була, Марія Тереза. Вона була. А чи вона гарна? Хто може сказати про людину, яку він кохає, чи гарна вона? Напевно, що найгарніше з тих, кого я бачив. Адже тут в Іспанії такі дівчата. Але вона мала незвичайні очі, незвичайні риси обличчя, незвучайне волосся. Як описати? Мабуть, отак. звичайні прекрасне волосся, звичайні прекрасні очі, звичайні прекрасні риси обличчя, бо не було іншого обличчя – Лише із першого погляду здалося мені знайомим з дитинства, рідним, пошукуваним усе життя. Як завжди, коли мені хтось дуже подобався, у мене з ним не виходило контакту одразу. Усі слова здавались мені порожніми. Треба було інших, особливих, іншої мови, непересічної, невтомленої за мільйони літ вживання. Треба було власних слів, а вони не спливали отак зразу. І я мовчав, запинався, коли ночі себе, і час довший за усі чекання. Але я молив Бога, щоб так тривало. Я хотів її бачити. Дівчата жили у замісті. Батьки воювали, матрі працювали на фронт, якось перебуваючись. Важко. У Марії Терези двоє молодших братів. Пако, повне ім'я Франчіско, але ми кличемо його Пако, так укорочено дивно, але так є. Мігеліто, чотири роки. Пако вже мужчина, скоро тринадцять, а їй і жінок не питають. Ну, але ще можна, шістнадцять. Матрі Ізабель уже легше. Дочка вже доросла, працює. Хотілося пити. В Іспанії завжди хотілося пити. Спека страшна, біла пилюка, на всьому курєва, вітер війни жорстокий, колючий, гарячий. Ми зайшли до маленького шиночка, Усе старезне, ніби ще із часів Сервантеса. Я сказав про це, дівчата засміялися. Сиділи люди. Хтось питав. «Русас?» «Поляко!» – показав я на Збишика. «Україніано!» – на себе. «З інтербригади. Інтербригада у величезній повазі. Усі допомагають. Ви наші брати. Ми – ваші. Ми за вас. Ви за нас. І за всіх чесних людей на світі. За це ми воювали із Збишиком. За це загинув Микола Волох місяць тому. За це варто» віддати життя. Зараз ми іспанці, сказав я, справжні іспанці. Ми воюємо за свободу землі, яка стала нам рідною, землі, освяченою кров'ю наших і ваших братів. Тут я міг говорити, як звик ще вдома зі своїми ще в гімназії. А в Іспанії у мене ніби виростали крила, коли я говорив із людьми, з усією безоглядністю, вірячи у те, що Спливало з моїх вуст. Я ніколи не говорив неправди. І, мабуть, це помічали. Бо мене слухали. Україна? Позвався хтось. Чому ж ти не кажеш, що ти не Совєтіко? Україна це зараз частина СРСР. А я з іншої частини. Що у складі Польщі. Західна Україна. Але незабаром вся Україна стане вільною і об'єднаною. Іспанія теж буде вільною, об'єднаною і народною. Розмова мовби перетворювалася на мітинг. Наші дівчата мовчки усміхались, але їм було приємно біля дверей на маленькому темному столику стояв великий брунатний глек з водою. Я знав, що його називають Порон. Скрізь так, у кожному шинкові. Цей типовий іспанський глек – порон, плоский, з двома плоскими носиками по обидва боки. Носики – один коротенький, а другий – довший і тонший. Глек підіймають над головою, і вода лється із носика, тоншого носика, вузенькою ціпкою, просто в рот. Іспанці п'ють навпрочід вправно. А ми вже тут близько року. Я нахилив над собою порон, щоб не питися. Проте підступна цівка блиснула мені за комір. Я облив собі ще й обличчя і волосся. Лиш кілька крапель потрапило до рта. Шинок зійшовся регутом. Я опустив порон. Сміялися іспанці. Збишик, дівчата сміялася Марія Тереза. Моя чорнява Марія Тереза, як гарно вона сміялася. Роздратування на клятий глек на вибух Реготу враз минуло. Я засміявся разом з ними. Потім сміявся над Збишуком, який теж марно пробував напитися з порона. Потім дивився, як це роблять іспанці. Вже не вперше я намагався попити з порона, але зараз ця дрібниця мала особливе значення. Зі мною Марія Тереза. Ми сміялися разом. Ми сміялися вже не дивлячись на Збишика, дивилися тільки одне на одного, сміялися, і це були ті слова, яких нам так бракувало спочатку. Це була та розмова, якою нам розмовляти. Тільки очі сміх, мова щасливого сміху, мова щасливих очей.